tyd hierby my waar ek nou uitsaai in Ayrinia in Pretoria maar ook binnen in hier die studeerkamer is my oor nou as volg 1904 of 0704 dit is Suid-Afrikaanse tyd maar het lyk vir my dat al die rekenaars nie precies die selfde tyd weergeen he, so ek moet nou maar sê dit is my tyd tyd hier by my in die atelier waar ek uitsaai maar ook op my rekenaarse tyd precies die selfde so gesynchroniseer so as dit een paar minute verskil met jou nie, dan weet ek nie rechtig nie ek moet nog proberen om die probleem dan uit te sorteer en te kyk wie tyd is nou eindelijk die rechte tyd hoe dit ook al sy jy is ingeskakeld by net radio SA net radio is ons webwerf www vir wêreldwyse web of worldwide web. punt netrareo sa.co.za En op ons webwerf kry jy al die belangrike of relevante inlichting dit wat dalk nodig is om te van kennis te neem is die persoene wat uitsaai, die omroepers, hulle tye van hen uitsending en ook die programme wat hulle uitsaai, so een bieke extra ander informatie ook daar. En dan, belangrik, die archief waar al die vorige programme in die archief gegooi word. Ons noem het in Engels podcast, in Afrikaans lyk het van pot gooi so as jy soek na een vorige uitsending, kyk jy maar net in die archief volgens die datum en ook dan die thema of die titel of die programse naam en kan jy op jy eie tijd soma online luister of jy kan het aflaai en so op jou manier dan, soos wat jy verkies, luister Ons saai wereldwijd uit, dis a een dit is een droom om dwars oor die ganse wereld Godse woord in hierdie oordenking vorm te kan uitsaai aan allemaal wat Afrikaans kan verstaan en ons mense is maar ooral in die wereld verstrooi dit is typisch soos wat het was met die jode hulle het allemaal eerst daar in Jerusalem omgeving geblei in Juda is waar die woord Jood vandaan kom, van Juda daar die 2 stamme, Benjamin en Juda wat hulle hoofdstad in Jerusalem gehad het dis die mens wat Jode genoem is, die ander 10 stamme was Israel en ek wil jou nou nie die mekaar maak daar oor nie, so ek gaan nie nou daarop inniem want as jy dit nou nie mooi verstaan nie, gaan jy totaal en al verward raak ek wil dit nie doen nie ek wil nie verantwoordelik wees vir iemand wat verward word nie maar hoordat ek al sê die jode is later verstrooi en dit is die diaspora die joodse verstrooiing ooral het jy hulle gekry enige ou klein dorpie mens, weet jy ons was daar die joodse winkeltje ooral, ooral, ooral En toe begin hulle weer stuk stuk terug te trek So dat mens vandag het jy weer Een geweldige klomp van hulle wat Selfs uit Zuid-Afrika uit Teruggetrek het Israel toe En so naas woont ek aan Jerusalem Maar goed ek het so'n bykie van die punt afgedwaag praat van ons mense wat in die verstrooiing is, die in die diaspora, elke mens wat buiten kan die grense van Zuid-Afrika is, is meer as net welkom. Om te luister na ons uitsending, en daarom is dit ons verantwoordelikheid om ons mense wat ons ken, contacte net hier die indigting te gee oor ons radio en die webwerf dat hulle self maar kyk www.netradio.sa.co.za Nou ons het gesê ons saai wereldwijd uit somme net in die geloof groet ek in verskillende talen en doen ek het gewoon ek maar hier in die volgorde soos wat ek het nou doen begin met die rissiese taal is Drafutia, Of priveed En dan in die Arabische taal salaam alaikum Of my jy sê Of jy kan sê wa Salam Duitse taal Guten Abend Hebrews Shalom Grieks Kalimera Afrikaans Goeie naand Engels Good evening En nou hoop ek rechtig Dat jy gegroet voel en thuis voel en rustig voel so dat jy sommer daar op die naaste bank nou kan lekker sit of le en net ontspan waar ons bezig is met oordenking ons oordink Godse woord mense Jezus het self gesê mens kan nie van brood alleen leef nie ons het nou net laag eet meeste vir ons maar jou gees jou inner man kan nie saam met jou aan jou gewone vluis, ruis, artepels en jou slaai en goed eet nie. Jou geestmens, jou ene man kan net god Godse woord eet. En daarom moet die mens probeer om te ontspan en jou geestgeleendheid gee een skerp en wakker gees wat binnen in jou is, dorstig is, honger en dorst, na die onvervalste melk van die woord, om daardoor op te groei en sterk te word. Daarom is jy meer is welkom oor, baie, baie, baie welkom, hier terwijl ons boekie gaan praat oor thema wat ons alreeds aangesnij het, namelijk nieuwe wijn en nieuwe wijnzakke, en Jezus het daarmee bedoel, dat ons moet vernieuwe in ons denken, Als een mens verstok raak en versteend raak, dan is dit waarna Jezus verwijs na die ou wijnzakke. Een ouwe wijnzak, ouwe wijn. Owe wijn, wijn. wijn is nie slechte wijn nie, behalwe is het nou as zijn zuur geworden. Maar Jezus sê, mens kan nie nieuwe wijn in ou wijnzakke gooien nie. mens moet niewe weinsakke daarom die vernieuwing en God help ons hierin ons kan dit rechtig nie doen nie ek sal dit aan jou verduidelik nog hoe dit werk hoe soos wat ons nader aan God beweeg hy het vir ons gesê ons moet na tot om nader en hy sal tot ons nader en met een geopende gemoed en met een gewillige hart na om te kom om ons hart van klip te verweider en dan te begin om in ons hart te werk so al die goed wat daar binnen in die hart wat is nie vertrek is nie. die Heere die geleentheid te gee om dit te verander wat ons in ons gemoed kan verander want alles wat jy doen dit kan jy maar neerskryf ergens enig iets wat jy doen maak jy saak wat jy doen alles kom uit jy hart Alles, feit dat jy nou sit, is een besluit wat jy geneem het As jy nou luister, is een besluit wat jy neem As jy die heel tyd gaan luister, dan is het een besluit wat jy neem En die Heere wil daarin werk, en hy doen dit ook En ek sal vir jou in al die skrifte wees, precies hoe dit werk Dat God in ons werk, binnen in ons Dat hy ons verander en alles is net ten goede dit is nie ter wille van verandering nie dit is ten goede dit is om aan Jezus gelijkvormig te word want Jezus het gesê hy is die weg, die waarheid en die lewe niemand kom na die vader behalwe dier my nie en ek en jy is vooraf bestem om gelijkvormig te word aan die beeld van sy soon Kom ons luister tussen tussenin hier na Elvis Presley. Ek het een nieuwe serie van hom aangeskaf en nou luister ons een beetje na sy muziek. Got home on the uh, other, other side to Swing down, swing, cherry, stop Let me ride, me. swing down, cherry, stop and Down in the middle of the field He saw an angel working on a chariot wheel Wasn't so particular about the chariot wheel Just wanted to see how the chariot feels Why don't you speak? Chariot's time to let me think that chariot started to So particular if I don't bump another road Just morning to late, that when was a heavy load Why don't you swing down chair stop and let me ride Swing down chair stop Just Jy is aangeskakel hier by Net Radio SA. Ek hoop jy te goeie is. Een van ons gereelde luisteraars, Denise vir my sê, sy, sy hoor niks. Ek weet nie hoekom sy niks hoor nie. Maar ek hoop, ek het gevraag hier op die kleedskamer of allemaal die sein daarom goed optel En as jy dit doen, gij sê dit maar net vir my hoor, of alles recht is As baie keer maar by die technische foute en het hang ook maar af van die mense, hy is sein en Dit wil sê daar die bandweite wat jy het, die internet wat jy gebruik En soms is dit maar goed, op tydje is dit maar swak Kom ek lees vir jou hier In 1 Petrus hoofstuk 4 Vanaf vers 14 As jylle beledig word Oor die naam van Christus Is jylle gelukkig Omdat die gees van die heerlijkheid En van God op jou rust wat hulle betref word hy wel gelaster maar wat julle betref word hy verheerlik bense hier is een nieuwe manier van dink oor het is nieuwe wijn van nieuwe wijn sakke lees het weer vir jou as jy nou beledig word oor die naam van Christus dan is jy eindelijk gelukkig omdat die geest van die heerlijkheid een van God op jou rus wat hulle betref die mense wat jou nou belaster word hy nou wel belaster en dit is soos hulle dit sien maar wat jou jouself betref word hy verheerlijk sien mens kan nie so dink as jy nie wederbaar is nie, jy moet anders kan dink en jy, die wereld sal dit wat hier staan nooit verstaan he want niemand van jylle moet leie as een moordenaar of een dief of kwaad kwaaddoener of as een wat om met die sake van een ander bemoeie nie maar wanneer iemand as een christen leie moet hy om nie maar God verheerlik, en hy het die opzicht. Jy moet een bykie onthou, dat ek later, ek kan nie elke woord wat ek lees, verklaar nie, want dan kan ek nie die context van waarmee ek bezig is, eindelijk verklaar nie. Verstaan nie, dan vallen mens nog vast by een ding, Maar die woord verheerlik is iets wat die meeste mense nie mooi verstaan nie. Is dat jy God moet verheerlik. En wat doen jy nou om hom te ver, verheerlik? Kijk as ek nou bijvoorbeeld vir jou sê, jy moet jy handen opsteken in die licht na die Heere toe, dan weet jy nou wat het betekent. As ek sê jy moet ronddaans van vreugde terwille van die Heere Dan weet jy wat om te doen As ek vir jou vraag om almoese te gee aan mense terwille van die Heere Dan weet jy wat dit beteken Maar wat beteken dit? Dat jy God moet verheerlik Hoe doen jy dit? Paulus verklaar hier die woord heerlikheid Frans 1 Korintius 15 as een glans, soos jy die heerlijkheid van die zon is anders, as die heerlijkheid van die maan en die sterre, en die een ster is die heerlijkheid, anders as die ander. Gaan oor die glans, jy het ons dink. Nou, hoe gaan ek en jy, dan die Heere verheerlik? Jy moet hom net bykie daan dink, nie om jou die mekaar te maak, nie? met om jou te laat dink. Dis mos bepynzang, oordenking, meditazie, Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God En as het eers by ons begin Wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorzaam is? En nou moet u luister die 18e vers En as die rechtverdige nauweliks gered word Waar sal die goddeloze en die son daar verskyn? Leem moet dink aan hierdie vers. Vers 18 1 Petrus 4 En as die rechtverdige nauweliks gereed word, wat betekent dit om nauweliks gered te word of nauweliks die paal te haal of nauweliks uit die pad van die aankomende voertuig gespring het en het wat en as die rechtverdige nauweliks gered word waar sal die goddeloze en die son daar verskyn dankie wekie oor daar die begrip van nauwelijks, net net, dit is eindelijk een woord wat ons in die Afrikaans nou beter ken nie sê net, net ek het net, net gemaakt as die rechtverdige nauwelijks gered word Daar sal die goddeloze en die son daar verskyn. Kom ons luister nog na Elvis Presley, terwijl ek nou sê jylle sê hier het. hy is ingeskakel hierby net Radio SA en hy luister na Dr. Tine Eilers ek saai uit hiervan uit Ayrini in Pretoria in Suid-Afrika hy luister na ons program oordenking bepynsing, meditasie, waar ons die woord van die heren oordink bepyns Denk nou maar die uitnodiging wat hy so pas na geluister het om nader aan die Heere te beweeg. Dit is een baie ernstige uitnodiging. Dat ek en jy nader en nader en nader en nader aan God moet beweeg. Omdat dit moendlik is. Jezus het dit moendlik gemaakt. Voor die tyd was dit nie moendlik nie en die onthou aan die kruis op Golgotha toe skeur die voorhangsel wat in die tempel van boe na onder al sê dit is nie door mense handen nie so dat een mens nou nader kan beweeg aan God en hoe nader een mens aan God beweeg hoe meer intensief Werk God in die mens Jy sal onthou dat God ook voorgestel word as die son Die son van gerechtigheid nee, Alles draai hier binnen in ons sonnestelsel om die son Ons wentel, as hier die aarde waarop ek en jy sit Wentel om die son Die aarde sel wentel enerzijds om sy eie denkbeeldige as, hoekom ons dag en nacht het, maar dan wentel hy ook rondom die son en dis waarom ons verskillende seisoene het. Alles wentel rondom God. God is die middelpunt van alles en nou verstaan ek en jy as een mens in die son wil wees dan moet jy baie versichtig wees nie waar nie, dis ons nou een algemeene stelling wat ek maak kom ons ding terug in ons kinder daar toe ons nou bijvoorbeeld nog net so in die hoerskool gekom en jy wil graag daar by die swembad nou gaan le want jy wil verbrons, jy wil nou he jou lichaam moet hierdie mooi brons kleer het. maar dan kom my mens baie vinnig achter dat jy versichtig moet wees jy kan nie die heel dag sommer net in die zon leen he. daar die aand sê jy les op kan het nie doen nie, jy moet beskerm waar teen die son en daarom kan ek en jy nie maar somme net in Godse teenwoordigheid kom nie Mooses wou kan jy daar die Heere ons sê maar jy kan nie geen mens kan my sien en bly leef nie maar Jesus het dit vir ons mootlik gemaakt Ons kan nou al nader en nader, want om nou die koninkryk was nie oop nie. Johannes die doper, wat die voorloper van Jezus was, was een baie belangrike boodskap, was die koninkryk het nabij gekom. Selfs die gebed wat die Heer Jezus ons geleer het, is waar ons moet bid en vraag, laat die koninkryk kom. So jy verstaan, dit is maar een proces, dit gaan oor, om nader en nader en nader aan God te beweeg met voorzichtigheid, met respect en met nederigheid, maar met dankbaarheid en vreugde en opgewondenheid en nie met dubbelhartigheid nie. Ek moet God lief hee met alles binnen in my. Ek moet onvoorwaardelik vir God lief hee en ek moet om begeer ek moet nader en nader aan hom beweeg maar met diepe respect en achting en met gewilligheid en nou sê Petrus, as die rechtverdige nauweliks gered word nauweliks gered word hoe moet ons nou dit verstaan, hoe is dit dat een mens dit net, net, kan maak. Net, net. Ek het al in die Engelse taal gehoor die ouwens praat, en he made it by the, the skin of his teeth. Nou, ek weet nie hoekom hulle daar die uitdrukking gebruik nie. Sê, kan iemand dit verduidelik waar daar die hierover om vandaan kom maak. Dit beteken om dit net net te maak Of jy kan dit net net nie maak nie Sê nou maar jy hart loop jy komeruit. En nou is jy dan bezig om daarby daar die afsnypunt Wat op die oorloosie dop gehou word En die sekondes word getel En die persoon wat die revolver moet afvuur dan wanneer daar die tyd verby is en as jy nie oordiep leen is nie, dan het jy dit nou net net nie gemaakt nie en om die persoon wat die revolver nou moet aftrek nie te beinvloed nie, moet hy sy rug draai, so dat hy nie die mense sien wat aankom je en hy kan net sy so oorloosie, stop oorloosie, doop hou en met die revolver in die licht staan en wanneer dit bidje sy konte strek hem af, en sê nou maar jy het dit nou net net nie gemaakt nie dat jy dit nie gemaakt nie. En jy eenvoudig soos dit, nou mense om die koninkryk net net nie te maak nie, dit is verschrikkelijk. Jezus het vir iemand eendag gesê, jy is baie na aan die koninkryk. Maar dit beteken, jy is buiten die koninkryk. As die rechtverdige nauwelijks, gered word. So net bykie daar aan, nou nou hier het een korint eers vir jou voorlees, hoe dit een dag in die oordeel gaan werk, terwyl ons weer hier luister na nog een snit van ons vriend Elvis, wat vir ons syng Where could I go but to the Lord? So sinful world Hardly a comfort Can afford Striving alone To face temptation so From God's own word luister na net Radio SA en jy luister na Dr. Tine Eilers en jy is ingeskakel hier by ons program Oordenking anner woord vir oordenking, bepynsing of ook meditase. ons bedink bepyns, mediteer Godse woord en ons dink nou in die kwestie van nauwelijks nauwelijks geret te word, om dit net net te maak. En my sê, ek, ja, laat ek net bykie terugdank ek dink ek was in standaard 3, dit was sê graad 5 nou. Toe spring ek daar in een swembad, en as niemand daar nie, het is net ek, en ek oefen my baard, bomdrops <laughs> destijds nou gelukkig kom my mens elke keer so op, jy weet jy spring in die water en dan hou jy nie maar jy neer so goed toe en dan kom jy so op gryp jy in die kant klim uit en dan doen jy dit nou weer maar een dag die spring ek nou daar en daar sink ek, ek weet nie wat het gebeur nie maar ek, ek kom nie op nie wat ek ook al probeer dit, ek kom nie op Na die oppervlak toe neem En toe voel ek nou alles hier rondom my begin Suis En voel as of ek in een beswijming gaan En op daar die stadie moet ek gedink Nou maar dan is ek nou seker bezig om dood te gaan En dan wil sy het nou te verdrank To die volgende oomdag toe gryp iemand my aan my arm En pluk my daar uit die swembad uit Tot vandag toe weet ek nie wie dit is nie, ek kan nie onthou nie, ek weet net iemand het my daar uitgehaal En van my gesê, Boete, jy moet wegblij hier van hier die water af Nou as ek so diep daar oor dink, dan wonder ek of dit nie een engel was nie, want as dit een gewone persoon was dan wonder ek of die persoon nie vir my so vraag, waar is jou ma of jou pa of jou boetes of sissies of iets en vir hulle te sê maar julle moet na die kant kyk maar nou goed, daar die dag net om die begrip oor te dra denk ek het ek dit net net gemaakt net net gemaakt net dier die genade van die Heere net, net gemaakt. Kom ek lees vir jou wat Paulus vir ons skryf oor die oordeel eendag. Hy beskryf dit in 1 Korintheers hoofstuk 3 vanaf verse 9, hoe een mens nou gered word en hoe jy bouw want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebouw van God is jylle volgens die genade van God wat aan my gegees het ek as een bekwame bouwmeester die fondament gele en een ander bouw daarop maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bouw mens moet om middelik aandag gee aan hier die woordkie oppas oppas, dit nie so nie dit is ons nie woord wat somme net toevallig erin staan nie Oppas, want hy sê, mens leerfondatie, kan nie aan een fondament leer nie, en hierdie fondament is Jezus, maar nou moet die mens oppas. Hoe bouw je op hierdie kostbare fondament wat vir jou geleer is? En dan begin hy verduidelijk. As iemand op die fondament bou, goud, silver, kostbare stene. Dit is een groepering, hy sal dan as hy nou sien hoe kom dit twee groepen is. Goud, silver, kostbare stene, ander groep, hout, hooi, stoppels. Want elkeense werk sal aan die licht kom. Want die dag sal het aanwees, omdat dit door vier jyn openbaar is gemaakt word, jy moet ook een bykie daar en dink wanneer jou gedachtes wegneem nie, dink in die woord vuur, dat daar een vuur proef gaan wees want as jy gebouw het met goud en silver en kostbare stenen, dan sal dit nie verbrand nie maar as jy gebouw het met hout, hooi en stoppels dan gaan dit verbrand en nou sê die skrif dier Paulus, jy moet oppas waarmee jy bouw want jy gaan beproef word jou werke enig voor Christus staan want ons allemaal moet voor ons staan so dat ons kan ontvang wat ons in hierdie lichaam gedoen het of wat goed was of slecht, sê Paulus elkeense werk sal op die proef gestel word hoedanig dit is hoedanig is dit As iemand sy werk bly staan, wat hy daarop gebouw het, dan het is jy, Dis wat jy bouw. Hoe word daar gebouw? Is dit goud, silver, kostbare steen, of is dit sommer hout, en stoppels? As iemand sy werk verbrand word, gaan hy skade leid. En nou, luister mooi, na nou my, my word. As iemands werk verbrand word, sal hy skade lui, kommapunt, alhoewel hy self gered sal word, maar soos dier vuur jyn. As baie studenten en mense, lidmate van kerke, het al vir my baie keer gevra, wat beteken dit? Ek weet nie. Ek weet nie wat dit beteken nie die Rooms-Katholieke kerk praat van een vaafuur Engelse woord purgatory waardoor jy gaan voordat jy in die jimmel kan kom en ek is nie baie seker nie, ek sal moet gaan kyk na die Rooms-Katholieke leer oor purgatory oor die vaafuur of dit dalk op hierdie vers gebaseer is dis wat ek vermoed, ek het daar die soort van een vermoedig waar waardoor jy volgens hulle gaan voordat jy in die hemel kan kom. Maar hoe dit ook al sy, het die skrifversie dat jou werke gaan door vuur beproef word. En as alles wat jy gedoen het as Christen, dan nie word een Christen, dier dat jy Jezus aanvaard het, dan het jy die fondasie As jy die fondasie het, sê Paulus gaan nie gered word as al jou werke wat jy gedoen het, verbrand en dan niks daarvan oorblij nie, hy sê, dan sal jy dit net net maak, asof dier vuur jyn. Maar die ander mense, wat gebouw het met goud, en silver, en kostbare stenen, hulle gaan loon ontvang, en ons weet wat dit is, het gaan oor kroon, en gaan bekroon word, dier Jezus self, gaan ek kroon op jou kop sit, Verskillende soorte van kroone. koninklike status wat jy gaan hee. Gaan loon, ontvang. En dan sal jy weet hoe Jacobus' woorde hier echo. Wat sê die geloof sonder die werke beteken niks. Hy sê dit kan jou nie red nie, dis Jacobus. Geloof sonder werke sê, kan jou nie red nie. en waie mense glo nie dit nie hoor, dit het ek nou net hier vir jy sê, en dit wat Jacobus sê, en wat Paulus hier sê, sê kan nie doodgewoon nie wees nie, Jezus het klaar al die goed vir jou gedoen, wat gedoen doen word, jy kan niks verder doen nie, alles is klaar daar gedoen, wel dan weet ek nou nie, wat maak jy nou met daar die verse nie, en jy uit al, daar sommige mense wat sommige verse in die weibel nog laat nie glo nie hoor, En dit is een van hulle daar die gedeeltes en wat Jacobus sê is, daar is bitter mense, theoloog wat het enigszins geloof. Maar kom ons luister hier na Elvis, oor Amazing Grace, se groot wonderlijke genade in jou en in my leven. Dames ja, en dames gaan ek jy nou groet hiervan uit Airene, stad van vrede, Victoria, Suid-Afrika En mag jy denk aan die mense wat nie gered is nie, as die rechtverdige nauweliks gered word, waar gaan die goddeloze en die zon daar verskyn? Daarom sal jy verstaan hoekom Jezus ons stuur. Gaan na al die mense toe, assoblief sy gaan. Vertel hulle die evangelie, die goeie nies wat daar is. Elke mens op die aarde. Want hulle moet gewas word in die bloed van die Heere Jezus. Daarmee groet ek. Sien jou dan morgen aan Devee weer hier die tyd. In the blood, in the blood, in the soul, the soul cleansing blood, the soul, blood of the Lamb, are your guns spotless? Are they white and <laughs> hastful? So are you washed in the blood?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 Lockless, are they white as snow are you in the blood of the Lamb oh just lay aside those garments that are stained with sin and be washed in the blood